Kullo bidatën balale O kullo balale t'in finnar Bëshdojmë në hytëbën e sot me Me lejnë Allahut më dheruar Temën të cila ne filluam në hytëbën e kaluar Të reguam mezën në hytëbën e kaluar Shumë i e si që ka përgatitur Allahut Subhanu e Taala për banorët e gjennetit në gjennet Si shpërblim për durimin e madhë që bëna tam dy njahë Si shpërblim për kalimin e të qiave, mantës e cilave është rëthuar gjenneti dhe vështirësive mantës e cilave është rëthuar gjenneti. Si shpërblim për kalimin e të vështirësive, Allah i madhuruar u jebë besimtare në gjennet shumë shpërblimet të më dha. Edhe për këture shpërblimet e të qështërblimet është një shpërblim që nuk i një një shpërblimet e tjera. Masi folëm shkurtimisht për shumitën ose pjesën kryesore të shpërblimet që ka përgatitur Allahu në gjennet. Sot dë flasim për shpërblimin më të madhë që ka përgatitur Allahu subhanu wa ta'ale për besimtare në gjennet. Këtë shpërblimet ka të reguar Allahu subhanu wa ta'ale në disa jetë e kuranore, edhe e ka tërguar profetit sallallahu a.s. në hadithet e sakta me disa detaje shumë të bukra të cilat ja të rëndisin zemër në besintarit nga mali dhe nga të shuria për Allahu Subhanu wa Ta'ala. Allahu Subhanu wa Ta'ala ka tërguar në Kur'an që Allah u e besimtarë dhe gjënetin dhe më parë thotë u e ledejna më zidë dhe ne kemi për ta shtetë. Lille dhina ashtë në lëshus në o zijade, në jet jetër thotë, pra ta që kam bërë mirë në dëja, kam i nësi dhe ka shtetë. Dhe profetisë sallallahu aleyhu më sëllem e ka shqivuar vësë se shfarë dhe thotë shtetë, dhe që shkjo shtetë. Edhe ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam që shtesa të cilën e ka premtuar Allahu për banorët e xhenetit në xhenet është që ata do ta shikojnë Allahun subhanahu wa taala, do shohin bukurinë e tij, do shohin dritën e fytyrës së tij, dhe kjo është mirësia më ma e madhe që u ka dhuruar ndonjëherë besimtarëve dhe banorëve të xhenetit Allahu subhanahu wa taala. Mirë për ne. Val, a në kamar malin e për të takuar Allah subhanu wa ta'ala A jemi ne për e atyre që përmalohemi për takimin e Allahut më dhëruar dhe duham Allah subhanu wa ta'ala më shumë se gjdo gjëtjetën këtë jetë A është Allahu për ne i gjëja më parësojnë e të jetë dhe për hirti ne jemi në jemi gati tjapin gjdo gjëtë që me antë kësaj të pistojnë këlejsin e ti dhe të arrim, lumëturin më të marrë dhe që arrim banorët e gjennetit. Por që të të marrë malë i për takimin e Allahut vële dhe, duhet a njohë është Allahun subhanu e ta'ala. Nuk ka mundëti njeri që të ketë malë për takimin e Allahut, kura i nuk e njëfë Allahun subhanu e ta'ala. Kërë a i nuk e njefë atë të që e adhërën, atë të cilit a i në nështërojë, kërë nuk e njefë e më dhe ti, kërë nuk njefë të cilësit e ti, cilësit e ti të madhështore, vërtyt e të ti të ladhërës bukra, edhe ligje dhe ti për t'i zvëtuar e to njefë person që nuk njefë të avdhe, nuk ka të cita marë malë, nuk e të përësorë për të, të kimin arë malë. Kështu që fjall por u dritohet aty e personet të cilet e njohin Allah subhanu wa ta'ala me emër dhe cilësit e ti edhe i ka marrë malë i për takimin e ti për ta pa flasot. Ndërsa ata të cilet nuk kanë malë për takimin e Allahut, ma dhja ta jetoj në një lugin tjetër, në luginën e malin për dynjan dhe për çka në do dhe bërn dhe dynjas, Për ta, bisejta duhet jetë ndryshe dhe krejt tjetër. Ata duhet ta qajnë zemër në tyre se pësa ata kanë humur lumëturit më të madhe kësa jetër. Edhe është frikë se të humin dhe këlejsin më të madhe të botës tjetër. A e dini dhe leze se kushën shë lumëturit e më e madhe, që i dhuronë allahu subhanu wa ta'ala besimtarëm në dyja dhe lumëturie më e madhe dhe cilën jazuron allahu besimtarëm në gjënetë. Lumëturie më e madhe në dyja dhe dhe është dashurie për allahu subhanu wa ta'ala që i mbush zemën besimtarit edhe të të marrë mali për allahu dhe për takimin e ti. Kjo është lumëturia më e madhër të jetë. Edhe lumëturia dhe karajsia më e madhër që të kemë banohet të gjennet në gjennet, është takimi me Allah subhanahu wa ta'ala dhe shikimi fityrës të ti të bukur në gjennetet e larka. Edhe për këta rësue, për shkak se këto janë dy lumëturit më të më dhaja, Qandej dhe ne shikojmë që profeti sallallahu alejhi dhe sellem i luti Allahut, inshallah ja o të dhurohet të dh lumturisë dhe thoshte në një dua të gjatë bukur, "O profeti sallallahu alejhi dhe sellem ndër të tjera, Allahumme inni es'aluka لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك." O Allah, Un kërkoj që të më dhurosh kënaqësinë në shikimin e fytyrës tande të nderuar dhe të më dhurosh mall për të, të takuar ty. I kërkoj profetit sallallahu alaihi wasallam dy lumturitë më të mëdha që ekzistojnë në të dyja botrat. Lumturia e Ahiretit, lumturinë më të mposhtur të Ahiretit dhe lumturinë më të mposhtur të dhomias. Mirë për ata që nuk e kam përvuar këtë lumë të rinë dëja Se frikës për ta se s'kam për ta përvuar lumë të rinë tjetër në ahet Profetit fanë Allah jo se lënë thot Kush nuk e do takimin e Allahut Allahu nuk e do takimin e ti Pra ndaj, bëja këtë pyët i vetës të ndë O Allah, atë ka marmalë i për takimin e Allahut Atë ka marë malë një përqikuar bukurin e fityrës të ti, për e të vetën të andë, atë do jeshë përja tyre që do u thua të qikuar një fityrë në laut, apo do jeshë përja tyre që do të vendosët një perde, edhe do të thua të inë në huma robin, një ja huma ridin në maqgjubun, ata të ditë dhe jenë të penguar për i zotit të tyre, nuk e shohin do të këta janë banor dhe gjahnemit që të kesh mundësi të shikohë shfetyurë në Allah unë al në kiretë, që nuk i një gjanë kryesave, si që përshtatet madhështisë dhe bukurisë të ti, pa një ashmëri dhe pa përfyturim, duhet pa tjetër që të rendësh në të dynja, të përvishësh mirë dhe të, të vendosësh dhe të hedësh me vendosëmëri në rrugën e drejt dhe ndekje që të rrishët kënejsi ma dhështore të këllohu subhanu wa ta'ala. Ka të reguar profetis salallohu sëllem momentin më ma dhështore të betim tarëve në gjënëtë. Në ka të reguar profetis salallohu sëllem për të takim e Allah subhanu wa ta'ala. Edhe detajat e këti takim e ma dhështore dhe ka të reguar në të tjera që kur banohet të gjenetet të vim gjenete. në gjenet kur të kënë marë gjithë ka nëjësit të gjenetet dhe të jenë t'inë jen këna që me vendet dhe t'yre dhe me mjësit që ka dhënë Allah subhanu wa ta'ala kur qdo njëri për t'yre të këtë marë shpërblimin e ti për Allah subhanu wa ta'ala dhe ta këtë siguruar shpërblimin e ti atëheru sërët njësirës dhe u thops O banorët të gjennetit Eja një të këtakimi Allah subhanu wa taala të cilin ua kishtë e premtuar në dynja Dha ta vinë të gjithë dhe rendin për të takimi Allah subhanu wa taala Në një lugin që qua të lëfjah Shkojnë të gjithë besimtarët dhe shdëkush merë vendin e vetë në të lugin. Êshtë një lugin e posashme që ka pregatitur Allah në gjennet vetëm për këtë takim të veçantë që është takimi me i veçantë e egziston në dy botrat. Takimin dëmjetë Allahut edhe miqëmë të Allahut. Valë a jemi në e prityre për e të vetën tërën dhe në qindëherë Edhe pregatit një përgjitje për të pyetje për paset jetë vone të humbërsh këtë mjësi kështë madhe Këtë mjësi e cila humbja e sa i shkakton në dëshkimin më të madhë banorëve të gjehlemit Në dëshkimi me i madhë për banorëve të gjehlemit dhumezë nuk është zjarë të gjehlemit Por është që du të thuat atyre nuk keni për të parë zotin tuej do thirën të gjithë besin parë dhe shkojnë duke e rendur për në ditën e takimit. Edhe zeshë dhe njëj për i tyre vendin e vetë. Vend. Disa ule në karike për i perlash. Disa ule në karike për i smerandesh. Disa ule, ule në karike për i koralash. Dhe më të ullë të tyre në gradan, gjenetë, dhe pëse nuk ka një i të ullën dhe gjenetë janë gjithë në lartë në gjenetë të larta do ulët mbi dunat e miskut, misk erë mirë do ulët mbi to. Edhe mbasi të ketë zënë çdo njëri prej tyre vendin e vet. Edhe të jenë të qetësuar gjith në vendet e veta, atëherë shikojnë një dritë që vezullon nga sipër tyre. Kër hedhin shikimin e të shikojnë që Allahu subhanu wa ta'ala vjenë si për tyre dhe vëthot Selamun aleykum ja ehlel gjennet Selamun aleykum o banorët e gjennetit Dhe aksejnë Allahu subhanu wa ta'ala përgjigjen duke thënë Allahu me antët selam, vëminkët selam, të barak të jadhe lë gjelali vë lë ikramë Kjo është përgjigje që japin besintarë në basi maraj namazin në dy nja dhe kjo është përgjigje që japin Allahun subhanuat e ala kur duhan të takojnë ata sepse njëri u në namaz është në takim e Allahun si kurse takimi i atë herëshën a i takim madhështor të cilin luma i që e fiton dhe mirë i që e humbetë Fjane e parë që të gjojnë përë Allahu në këtë takim madhështorë është e Allahu subhanu wa ta'ala U thotë robërve të ti Thotë ku janë robërit e mi Ku janë robërit e mi Të cilët mu frikësuan mua Pa më shikuar mua Kjo është dita e shtere Të sprendhej më kërkoni mua Thotë ku janë robërit e mi Të cilët mu frikësuan pa më shikuar Kjo është dita e shtetës për ndaj më kërkoni U thotë Allah subhanahu wa ta'ala më kërkoni Dhe i thonë, o zotë me jepë këna i sinë të ndërë Dhe mosës dhe mua për i nësh I thotë Allah subhanahu wa ta'ala O banorët të gjennetit Si kur unë mos isha i knaj që për i rush Nuk dë kishtë ardhur në të vend që jeni sotë Për ndaj më kërkoni se kjo është dita e shtetës, dhe atëherë bijen të gjithë me një fjalë dhe akord dhe i thonë, o oh Allah, ne mundëtë që të shofin fytyrën të ndët lartë. O oh Allah, ne mundëtë që të shofin fytyrën të ndët lartë. Tu sa vahën e madhërur që të në pëj përtyrën. Subhanallahu wa bihamdihi la ilaha illallah wallahu adu ismihi al-baitu adu yaminihi al-baitu li cha do tashkoin allah Apo dhe jemi për e tyre që dhe jemi të privuar prej të njësit madhe të Allah subhanu wa ta'ala. Lëjë dhe gjemë madhe shtore dhe dhënja është të marë madhe për Allahur dhe gjemë madhe shtore dhe shikosho Allah subhanu wa ta'ala. Kujar lëmë të minë. Kujar lëmë të minë ku janë në rëbëjtë në një që më fiksuan mua ku janë në rëbëjtë në një që më fiksuan mua pa më shikua mua kjo është dita në shteje së së përne më kërkoni mua i thonë Allah na mund më të të qikon fëtyrën të, të në të lat dhe Allah subhanu wa ta na zbulon fëtyrën e ti dhe asafin të gjithë e shofin të gjithë besimtarë të tyrën e ti dhe dritën e ti Profetës sallallalli ka thënë hadithën e sartë të tyrën e allahut është dritë edhe përdhja përdhja mantës të stilës allahut subhano e taana ka mbuluar të tyrën e ti është dritë po sikur allahut të zbulon të Perdën e, e ti do dĩshtë drita e fytyrës të ti, çdo gjë ajë thonë brrën shikimi i ti, dhe shikimi i ti lëzën mbrrin, shikimi i ti shikon çdo gjë në univers. Po sikur Allahu i mëdhuruar të zbulonte perdën e ti, do digje gjithë universin. Kjo është fytyra Allah, e Allahut, fytyra e dhe bukur, lutoj Allahun e mëdhuruar ta bëj gjithë prej atyre, të cilët do ta shikojnë Allahun në Allah ahiret. e zvullonë Allahu subhanu e tala ta fëtyrën e ti dhe e shokin të gjithë besimtarët a i si sësikur mos e kishë shkruhetur Allahu që në gjenet nuk ka vdekja ata do të digjesh nga drita e fëtyrës e ti edhe në atë moment që ata shikojnë fëtyrën Allahu subhanu e tala ta ata i harrojnë të gjitha mirësit që kishë të përgatitu Allahu për ta në gjenet harrojnë gjdo mirësi tjetër sepse kjo mirësi dhe kjo kënajësi, është kënajësi e më e madhe që u ka dhuruar dhe u dhuruar në lau, banuar dhe të gjenetit. Pa ndaj dhe ata hërën është dhe gjë, lusë Allah subhanu wa ta'ala dhe e zërë që të nabëj për e atyre, që do të shikojnë fytimin e laudit në gjukimit, si kurse lusë Allah subhanu wa ta'ala që të nabëj për e atyre që e marë, e që i mërë malu për takimin e tin dunja, Dhe për atyre që sakrifikojnë çdo gjë për Allahun subhanuhu te ala, dhe ditën që do të takojnë atë, Allahu as pëblen fmirëti gjithë. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wasahbi jmeil. Me ndërruar. Pas takimit me Allahun subhanuhu te ala, banorët e xhenedit dalin nga von takimin e tij për një trek. Për cilin e ka përgatitur Allah subhanuat e tala ta për banorët e gjennetit Në atë të treg vlezer nuk ka shqit vlerje si shqit vlerje dynjant Në atë të treg mund të hysh dhe të marrësh palet Në atë treg Allah subhanuat e tala ta u jebë besimtar dhe qëpa e ndërojnë ata Shkon një ju në treg dhe di shkon shikon di shkat bukur dhe e o jo bëhet e ti Në ndëron di shkat mirë dhe Allah uja dhuron e ti Shikon një në pasqyrë, një, një pamin shumë të bukoj që e mahnit në bukuria edhe në momentë Allah e bëllë dhe atët të tilë, si ajo pamin që shikonjit. Atë të tregë, dhe atë mjeshtit të tregë o të ka fërgatit u Allah subhanu atë ala në gjenet për atët të cilët nuk më shtrojnë në tregën e dy njënjë. Për atët të cilët një antë ndërshën në tregësi në tyre, Për atatë të cilët nuk japin për parësit tregut në të cilin ka vendosur shëjtani të amuin e vetë Por e përdorin të treg vetën për tituar halalin e tyre dhe për të rritu ka njësina Allah subhanu wa ta'ala Në basit dani nga tregu Allah subhanu wa ta'ala u dërgon atyre një re Valë që është tjo re? Kjo vdhezën nuk është re si re Kjo është një re veçante cila është re prej parfumit është rejë për një përfarfumit të veçanë që nuk e këzishton një kundi. O a hedhë Allah në formë shiuk të rejë, edhe kër u bie në fëtyrët e tyre, o a shton edhe më shumë bukurimi. Edhe kër këthehen të kështpit e tyre, o a thonë në gradët e tyre, vë Allah ju vë u shtuar më shumë bukuria të qishit më përpara. Edhe o thonë ata grabe të tyre, pasha Allah dhe ju vë u shtuar më shumë bukuria të qishit më përpara. Asi mos u shtohet bukuria e tyre, po ti mund të them, asi mos u shtohet bukuria e tyre kur ata ishin në takimin e Allahu hodhi aty për ditës të tij. Asi mos u shtohet aty bukuria kur ata ishin në takimin e të bukurit, ishin takimin e mardhësitorit, në takimin e bujarit, në takimin e mëshiruesit, në takimin e ati që ata e kanë adhuruar në dynja dhe e më përmaluar për takimin e ti. Edhe vula e mjësisë që ka përgatitur Allah për banorët e gjenetit, vula e mjësisë që Allah i madhuruar u je për të të e përjesin dhe kanajsin e ti, dhe thotë banorë të banorët e gjenetit, unë e mikna që për jush dhe nuk zemra, më për jush kurë. Kjo është vula e mjësisë që ka përgatitur Allah për në gjenetit, Lut oh Allah subhanahu wa taala, çitë ta bëj për banovët e xhenetit. Lut oh Allah subhanahu wa taala, çit na ruaj nga dhëret e xhehenemit. Lut oh Allah subhanahu wa taala, çit ta bëj përfundimin ton me punë të mira. Lut oh Allah subhanahu wa taala, subhanahu wa taala, ta bëj ditën më të mirë tonën, ditën që do ta të takojmë të, të me ta, punën më të mirë, punën e fundit. Allahu ashpërletë menjëherë gjithëve.